U snídaně jsme se s Koukrem rozhodli vylepšit naše přijetí v Tynšemu tím, že každý přivezeme jeden plně naložený nákladák. Na první pumpě jsme naplnili nádrže až po okraji a vyrazili na západ. Každou chvíli jsme museli složitě objíždět nějaké opuštěné vozidlo. Místy blokovala cestu hned dvě nebo tři auta na jednou, takže bylo nutno zpomalit na minimum a odstrkat jedno z nich stranou. Dojít k té katastrofě vedne, Byly by hlavní třídy zcela neprůjezné. A prodrat se ze středu města vedlejšími ulicemi ven by trvalo celé dny. Až po několika mílích bylo jasné, že průjezd už před námi částečně někdo uvolnil. Zastejnc jsme zastavili. Jakmile umlkli motory, uzavřelo nás ticho. Těžké a nepřirozené, rušené jen praskáním chladnoucího plechu. Došlo mi, že s výjimkou několika vrabců jsem cestou nespatřil jediného živého tvora. Koukr zůstal stát uprostřed silnice, naslouchal a rozlížel se. A v úkol před námi se střou nesmírné pouště věčnosti. Zamumlal. Pozorně jsem na něho pohlédl. Přemítavý výraz v jeho obličeji přešel náhle v úsměv. Nebo snad dáváš přednost šelimu? Jsem Ozymandias, král králů Na moje činy hleď, ty mocný. Zoufej si. Co ty si vlastně začkoukre? Když jsem tě viděl poprvé, mluvil si v jakési dokařské hantýrce. A teď mi tady recituješ marvel. Když tě mám rád někdo vážně, musíš k němu mluvit jeho vlastní řečí. Je potřeba osvojit si několik různých způsobů řeči a používat vždycky ten pravý na pravém místě a občas taky ten špatný na špatném, zvlášť když to od tebe nikdo nečeká. To bys nevěřil, jak to s lidma dokáže zatsloumat. Tenhle anglický kastovní systém je báječná vymoženost. Wilfred Koukr táborové řečnění na jakékoliv téma. Ovšem nevypadá to, že by mé zvláštní nadání ještě někdo potřeboval. Raději pojetíme, příteli. Pohled na otevřenou krajinu vzbuzoval jisté naděje. Pravda to mladé zelené obilí nikdo nesklidí až do zraje. Právě tak, jako nikdo neočeše ovoce ze stromů. Celá tato krajina už snad nikdy nebude tak spořádaná a malebná, jako v tomto dní ale přesto bude svým způsobem trvat nadále. Bylo to něco zcela jiného než města, na věky zaražená v rozkvětu. Byla to země, na které mohl člověk pracovat a vzdělávat ji a stále v ní nacházet budoucnost. Způsob mého života v předchozím týdnu mi pojednou připadal jako existence krysy žijící z drobtů a slídící v haldách kuchyňských odpadků. Hleděl jsem do polí a cítil, jak se mi zvedá nálada. Mysl má jakousi zvláštní schopnost obrody. Nedaleko Divajzi jsme znovu zastavili, abychom se poradili s mapou. O něco dále jsme odbočili na postranní cestu a sjeli do vesnice Tinšemu. Celá vesnice se stávala z několika domků a hned za nimi se podél cesty táhla vysoká zeď panství. Jeli jsme podle ní až k masivním kovaným vratům. Stála za nimi mladá žena, v jejíž tváři převládala smrtelná vážnost vlastní odpovědnosti. Byla vyzbrojena brakovnicí. Vypnul se motor a stáhl okínko. Tohle je Tynšemský zámek? Možná. Kdo jste? A co chcete? Přál jsem si v té chvíli jediné, aby si přestala nemotorně pohrávat s tou puškou. je oči z jejich nejistých prstů, vysvětlil jsem stručně, kdo jsme, proč jsme přijeli a co zhruba vezeme a zadušoval jsem se, že nikdo další se v našich autech neskrývá. Utkvělou podezíravost, již všichni přehnaně svědomití lidé lezou těm ostatním na nervy, nemohla moje slova pochopitelně rozptýlit vyšla z brány, aby se podívala na náš náklad a ověřila si moje tvrzení, pak se s jistou zdrženlivostí uvolila vpustit nás dovnitř. Za krátkou jilmovou alejí se před námi rozprostřel park ve stylu pozdního 18. století. Zámek, který se posléze vynořil, nebyl zrovna majestátním sídlem v architektonickém smyslu, ale za to byl pořádně velký. Roztahoval se do všech stran na povážlivě velké ploše a zahrnoval nejrůznější stavební slohy, jako by žádný z jeho předchozích majitelů nedokázal odolat pokušení vtisknout zámku pečet své vlastní osobnosti. Bylo to sídlo směšné po všech stránkách a přesto působilo docela přátelsky a důvěryhodně. Cesta nás vedla do rozlehlého dvora, kde stálo několik dalších aut. Kolem dvora se na několika akrech táhly kočárové kůlny a stáje. Vešli jsme otevřenými zadními dveřmi do hlavní budovy. Dlouhou chodbou jsme došli do kuchyně v pravdě šlechtické kapacity. Táhlo se z ní teplo a vůně připravované večeře. Ze dveří na protější straně zaznívalo mumlání hlasů a řínčení talířů. Místnost, jež kdysi sloužila jako čeledník, byla tak prostorná, že se ke stolům pohodlně vešla dobrá stovka lidí. Nyní jich tady sedělo něco mezi 50 a 60 a na první pohled bylo zřejmé, že jsou slepí. Zatímco trpělivě čekali několik málo vidících, mělo plné ruce práce. Přistoupil jsem k jedné ze tří dívek, které na postranním stole zručně porcovali kuřata. Právě jsme přijeli. Co máme dělat? Nejvíc by nám píchlo, kdybyste jeden vydával zeleninu a druhý pomohl stalířema. Ujal jsem se vlády nad dvěma ohromnými škopky s bramborami a hlávkovým zelím a mezi nakládáním porcí jsem si prohlížel osazenstvo síně. Zdálo se mi, že některé z přítomných žen nevidím poprvé. Počet mužů byl daleko vyšší než v předchozí skupině a tvořili podivnou směsici nejrůznějších typů. Pár jich mohlo být z Londýna nebo z nějakého jiného města, ale většina měla na sobě venkovské pracovní šaty. Výjimkou byl anglikánský duchovní středního věku. Už jen tomu bylo naopak. Byli ve směs do městských šatů. Koukl se ke mně naklonil. Překvapuje mě, že tu není nikdo z těch, co jsem spolu s tebou odvezl z univerzity. Kromě tamhle děvčete, co roznáší talíře. Poznáváte? tě? Myslím, že jo. Změřila se mi jako četník. Po jídle vstal duchovní. Milí přátelé, na závěr dalšího dne je na místě, abychom znovu poděkovali našemu pánu za jeho velké milosrdenství, že nás zanechal uprostřed takové zkázy. Pomodleme se proto, aby se pán slitoval nad těmi, kdož stále bloudí v temnotách a vedli jejich nohy k nám, abychom mohli zmírnit jejich utrpení. Prosme ho snažně, aby nám dal přežít všechna protivenství a strázně, které nás ještě čekají, abychom, až přijde jeho čas a s jeho pomocí, mohli zdárně přiložit ruku ke znovu vybudování lepšího světa, k jeho větší slávě. Všemohoucí a nejmilosrdnější Bože. Když zaznělo o jednohlase Amen, zanotoval chorál. Potom se slepci rozdělili do několika proudů a držíce se jeden druhého odešli pod vedením čtyř dívek z místnosti. Zapálil jsem si cigaretu. Koukr si bezmyšlenkovitě vzal také jednu, aniž něco poznamenal. Pomůžete nám s úklidem? Zeptala se jedna z dívek. Počítám, že slečna Durantová bude už brzo zpátky. Slečna Durantová? Tato tady řídí. S ní se taky na všem domluvíte. O hodinu později, byla už skoro tma, se objevila stečna Durantová. Okamžitě se v ní poznal tmavovlasou ženu s rty, která v naší sešlosti mluvila jménem opozice. Na okamžik se všechna její pozornost soustředila na koukra. Bylo mi řečeno? Pronesla chladně, pohlížejc na něj jako na ropuchu, bylo mi řečeno, že vy jste ten člověk, který zorganizoval přepadení univerzity. Jednou provždy vám tedy říkám, že v naší obci brutální metody nehodláme tolerovat. Koukr se slabě pousmál a odpověděl tím nejvýbroušenějším jazykem středních vrstev. To je otázka hlediska, madam. Kdo může soudit, kdo se choval brutálněji? Ti, kdo si uvědomovali svoji bezprostřední odpovědnost a zůstali? A nebo ti, kdo viděli dále a opustili město? Jeho chování ani jeho odpověď nebyly tím, co očekávala. Rozhodla se prozatím tuto stránku věci nerozvádět a obrátila se ke mně. Vy jste v tom měl prsty také? Vysvětlil jsem jí svou poněkud trpnou roli a položil jsem vlastní otázku. Co se stalo s Michaelem Beedlem, plukovníkem a ostatními? Odjeli. My jsme bezúhonná mravná obec, která má své zásady, křesťanské zásady, a hodláme se jich držet. Pro lidi s uvolněnými názory zde není místo. Dekadence, nemorálnost a nedostatek víry zavinili většinu z chorob světa. My, kteří jsme byli ušetceni, máme zapovinnost dbát o vybudování takové společnosti? V níž se už nikdy nic podobného nebude opakovat. Cynikové a domýšliví chytráci shledají, že tu o ně nikdo nestojí, i kdyby svou prostopášnost a materialismus zakrývali pláštíkem sebeduchaplnějších teorií. My jsme křesťanská obec a takovou míníme zůstat. Tak vy jste se rozštěpili. Kam odjeli? Pokračovali v cestě. Odpověděla hlasem tvrdým jako kámen. Pokud nás nebudou chtít ovlivňovat svými názory, mohou pracovat ke svému zatracení, jak je jim libo. A poněvadž se považují za nadřazené jak zákonům božím, tak všem civilizovaným maravům, nepochybují, že k němu dospějí. Uzavřela své prohlášení hlasitým sklapnutím čelistí a obrátila se zpět ke Koukrovi. Co umíte? Spoustu věcí. Zatím bych snad mohl pomáhat všude, kde to bude zapotřebí. A potom se uvidí, kde bych byl platný nejvíce. Dobrá. Porozhledněte se a zítra večer si o tom promluvíme. Koukr se však nedal propustit tak snadno. Chtěl znát podrobné údaje o velikosti panství, přesný počet strávníků, poměr vidících a slepců a řadu dalších věcí. Než jsme odešli, zeptal jsem se ještě na Joselu. Slečna Durantová stáhla obočí. To jméno je mi povědomé, kde jen. A nevystupovala při posledních volbách na straně konzervativců? Myslím, že ne. Ale m, napsala knížku. Říkáte? Ach, tahle! No, popravdě řečeno, pane Mejsne, nemyslím si, že právě ona by byla typem ženy která by měla zájem o takovou obec, jakou zde budujeme. Venku na chodbě se ke mně Koukr pobaveně otočil. Ta zdejší pravověrnost, zavání kapku tyranii. Divný typ, co? Pícha a pád. Potřebuje pomoc. Ví, že ji nutně potřebuje. Ale nepřiznala by to za nic na světě. Zastavil se před otevřenými dveřmi mužské ložnice. Půjdu si s těmi chlapíky popovídat. Díval jsem se, jak loudavě vchází do pokoje s bodrým servus, kamarádi, tak jak je. A potom jsem šel zpátky do jídelny. Jediné světlo v zešeřelé místnosti poskytovaly tři svíčky, postavené vedle sebe na jednom ze stolů. V těsné blízkosti seděla dívka a podrážděně napínala oči do šití. Když mě uviděla s jistou úlevou, práci odložila. To je hrozný, co? Dívím se, jak za těch starých časů dokázali po ještě něco dělat. Tak moc staré časy to zas nejsou. Ale tohle nás čeká i v budoucnosti. Jestli se ovšem najde někdo, kdo by nám poradil, jak zhotovovat svíčky. Asi máte pravdu. Bez pobízení mi pak podala všeobecný přehled událostí. Rozdělení univerzitní skupiny dopadlo velice nerovnoměrně. Slečna Durantová zjistila, že její stoupenci sestávají z pěti vidomých a snad deseti slepých dívek, několika mužů a žen ve středním věku také slepých, ale ani jediného vidomého muže. Za těchto okolností bylo nesporné, že skupinou, která bude muset odjet jinam, je skupina Michaela bídliho. Nákladní auta zůstala nevyložená a taky nic nebránilo, aby hned po obědě neodjeli a nenechali slečnu Durantovou a její přívržence plavat anebo se utopit ve vodách svých mravních zásad. Teprve nyní se slečně Durantové a jejím lidem naskytla příležitost k proskoumání zámku a jeho sousedství. Hlavní část budovy byla uzavřena, ale v příbytcích služebnictva našli viditelné stopy nedávného pobytu. Z pozdější prohlídky kuchyňské zahrady si udělali poměrně jasný obrázek o osudu těch, kdo pečovali o dům. Mezi rozsypaným ovocem ležela nedaleko sebe tři těla, muže, ženy a dívky. Poblíž trpělivě vyčkával párek trifidů s kořeny zapuštěnými do země. V okolí statku na opačném konci panství to vypadalo podobně. Navzdory naprostému nedostatku zkušeností podařilo se slečně Durantové a ještě jedné mladé ženě odstřelit vrcholky všech trifidů, na které přišly, celkem 26. Průzkum vesnice, kam se vydali následujícího dne, však odhalil povážlivé množství dalších trifidů. Z místních přežili jen ti, kdo se uzavřeli ve svých domech, odhodlání obejít se co nejdéle bez nových zásob, a nebo ti, kdo měli štěstí, že se na svých výpravách za jídlem nestřetli s žádným trifidem. Všichni byli zdraví a většina v plné síle, ale prozatím byli spíš na obtíž než ku pomoci, nebo ti nikdo z nich neviděl. Během dne přijeli další čtyři mladé ženy. Dvě se cestou střídali v řízení naloženého nákladáku a přivezli sebou ještě jednu slepou dívku. Další žena přijela sama osobním vozem. Když se krátce porozhlédla, prohlásila, že takový způsob života pro ní postrádá vší přitažlivosti a jela zazdál. Z těch ostatních, kteří dorazili v následujících dnech, zůstali jenom dva. O Jocsele jsem se nerozvěděl vůbec nic. Byli jsme pořád zabráni dohovoru, když tu se z nenadání rozsvítila elektrická světla. Dívka k ním zvedla oči s posvátnou hrůzou někoho, kdo byl právě světkem zjevení. Po několika minutách se přiloudal koukr. Předpokládám, že tohle je tvoje dílo, co? Mají svou vlastní elektrárnu. Určitě v ní využijeme benzín líp, než když ho necháme vypazit. To jako chcete říct? Že jsme mohli svítit celou dobu? Kdybyste se ovšem obtěžovali spustit motor. Já ani nevěděla, že tady něco takového je. A vůbec vždyť ani motorům a elektřině nerozumím. Tak jste radši seděli pod mě. A jak dlouho chcete zůstat naživo, když tady klidně sedíte, místo abyste dělali, co je zapotřebí? Je to snad moje chyba, že na takové věci nejsem? Neschopnost používat rozumu není žádná přednost, která by zasloužila chvály, ale povážlivá mezera, ať už u chlapa nebo u ženské. Nechápu, proč si musíte chladit žáhu zrovna na mě. Já přece nejsem jediná, kdo tady byl a nespustil tu pitavou mašinu. Máte naprostou pravdu. Není to ode mne fér. Ale naštvalo mě, že jsem našel motor hotový k práci a že nikdo nehnul ani prstem, aby ho zkusil spustit. Tupou nemohoucnost prostě nesnáším. Tak byste měl tohle všechno povědět slešně Durantové a nechodit s tím za mnou. Nebojte se, ještě jí to povím. Ale není to jenom její věc, je to i vaše věc a všech ostatních. Myslím to vážně, věřte mi. Časy se radikálně změnily. Nevědomost už nebude rostomilá ani směšná. Bude pouze nebezpečná, strašlivě nebezpečná. Dokud se každý z nás, jakmile to bude jen trochu možné, nepokusí porozumět spoustě věcí, které nás dříve vůbec nezajímaly, nevyvázneme z téhle šlamastiky ani my, ani ti, kdo jsou na nás odkázáni. A to všechno jenom proto, že nemám ani potuchy o nějakém smradlavém, rámusícím motoru. Kruci, buďte té dobroty a zapomeňte na chvíli na ten motor. Ten motor je jenom symbolem všeho ostatního. Hleďte, až se vám narodí dítě. Budete si přát, aby z něho vyrostl divoch nebo civilizovaný člověk? Civilizovaný člověk, to je přece jasné. Potom se ale musíte postarat, aby vyrůstal v civilizovaném prostředí. Všechny životní normy, které si osvojí, bude mít od nás. Když máme dát dětem co nejvíce, Musíme se naučit rozumět tolika věcem, kolik jich zvládneme a žít tak inteligentně, jak jen to půjde. Dívka pozbírala své šití a spražila Koukra dlouhým kritickým pohledem. Myslím, že při vašich názorech by pro vás byla společnost pana Bídliho daleko vhodnější. A s čím si, co znělo jako pohodlivé odfrknutí, odešla z místnosti. Koukry ji sledoval očima. Když se za ní zavřeli dveře, vyjádřil své pocity s výmluvností nosiče ryb. Zasmál jsem se. A co si od ní čekal? Přihrneš se jako velká voda a pustíš se do ní jako do veřejného schromáždění kriminálníků. Nebo jako by nesla odpovědnost za celý západní společenský systém. Člověk by čekal, že pozná sama a pro mluví zdravý rozum. Nevím proč. Málo kdo je toho schopen. Jsme poslušní spíš zvyku. Ta se bude bránit každé změně, ať už rozumné nebo ne, která bude v rozporu s jejími dříve nabitými představami o tom, co je a co není správné a způsobné. A bude zcela upřímně přesvědčená, že tím prokazuje nezlomnou sílu své povahy. Však ona se přizpůsobí, až bude muset. A současně bude s přesvědčením popírat, že by něco takového udělala. Jinými slovy, improvizujme prostě podle potřeby a nesnažme se nic plánovat. Tak se daleko nedostaneme. Vůdce plánuje, ale je natolik chytrý, aby o tom nemluvil. Když se změny ukáží nevyhnutelné, podstrčí je jako ústupky, dočasné sebou vynucené okolnostmi. Ale je-li to dobrý vůdce, podstrkuje je ve správných dávkách aby už zůstali v platnosti natrvalo. To mi zní trošku makiavelisticky. Mám rád, když vidím svůj cíl před sebou a můžu jít za ním přímou cestou. Většina lidí to má přesně naopak, i když by asi namítali, že to není pravda. Dávají přednost tomu, aby se jim lichotilo, aby byli obelháváni a třeba i nuceni. Nemůžou se tak nikdy dopustit chyby, a když už nějakou udělají, Vždycky za ní může něco nebo někdo jiný. Mají svůj vlastní rozum. Většinou ten selský, kterému je nejlíp naznámé, vyšlapané cestě. Nezdá se mi, že by zdával Bídli mu moc velkou šanci na úspěch. Je přece samý plán. Jistě bude mít své potíže. Ale jeho skupina se definitivně rozhodla. Tahle zaujela negativní postoj. Existuje jenom díky svému odporu k jakémukoliv plánu. Nezlob se, ale v jednom mělo to děvče pravdu. Udělal bys opravdu líp, kdyby ses od téhle společnosti držel na stohonu. Hm? Zaučil koukr. Uvidíme.